Ion Luca, partea 1. Era în iarna anului 1946, la Cluj, când Eugenia Mureșan m-a anunțat: Peste câteva zile va sosi Ion Luca și va sta la noi. Am să te invit să-l cunoști. Ion Luca, am întrețat eu, de unde până unde? Îi sunt o veche admiratoare. E un mare meșteșugar scenei. Să știi că o duce destul de greu și sunt sigură că vine să mai încerce pe la Național, poate îi mai joacă o piesă. Ea mai juca vreuna? Da, Morișca. Sub direcția lui Papilian. A fost un mare succes, e o comedie excelentă. Am citit-o. Așadar, ai idee de Ion Luca. Oho! Nu cred că de multe ori, după ce am citit opera unui autor în viață, mi-am propus ca neapărat să-l și cunosc. Puțini au fost cei pe care mi-am dorit și față către față, iar unul dintre ei era Ion Luca." Încă adolescent, împătimit de teatru, fugisem din internat sărin seara peste gard să văd femeia cezarului la Teatru Național din București, cu Marioara Zimniceanu în rolul principal, sub direcția de scenă a lui Ion Shahigian. Mă îndorceam de la spectacol pe gânduri, coborând încet calea victoriei și urcând apoi strada în timp spre rond, ceva nepăsător la prezumția că aș putea fi prins. Eram prins cu mult mai puternic de drama unei dogme, ce părea mai puțin insuflată părinților la ureche de Duhul Sfânt, așa cum o rezumau manualele mele de la școală și mai mult limpezită dintr-o teribilă confruntare de patini foarte omenești, dominată de aceea a unei drept dincioase împărătese adulteriene. În competiția dintre imoabil și contingent, istoria avusese de spus un cuvânt foarte greu. Cu și de limbajul dramatic al piesei, mă urmărea ca o întrebare, scena câtorva a personaje, așezate în jurul unei mese rotunde pe scaune cu spătare foarte înalte, care izbuteau să țină atenția încordată numai printr-o îngrucișară de replici, performanță mult mai greu de realizat în teatru, piesa proces, piesa dezbatere, decât în cinematografie unde prin planul joacă un rol hotărător. Femeia Cezarului era unul din cele mai puternice spectacole, din nu prea multele, pe care le văzusem pe lângă care piesele, pe atunci de mare succes ale unor Mihail Sorbul, Alexandru Chirițescu sau Victorian Sardu, mi se păreau producții de divertisment. În anii următori am citit toate sau aproape toate piesele tipărite ale lui Ion Luca, Năframa Iubitei, Amora, Ra, Salva Reginei, Icarii de pe Argeș, Javra Pământului, Femeia, Fica Bărbatului, Rachierița, Morișca, Alb și Negru, unele apărute în eritura fundațiilor regale, altele ulterior într-o tipografie din Bacău. Luca avea să devină dramaturgul meu preferat. Piesele sale, obiect de studiu, modele de urmat, idealuri de atins. Ele mă cuceriseră nu atât prin tehnica zisă a construcției, învățase mult mai mult de la Schiller și Caragiale nici prin mesaj întotdeauna discutabil, ci prin vigoarea limbajului dramatic, prin puritatea limbii, prin frâna lucidă asupra invaziei lirice, echilibru între abundența metaforică a lui Blaga și uscăciunea lui Sorbul, și prin vitalitatea caracterelor, virtuți ce deveneau tot mai pregnante după fiecare lectură, reluată metodic sub vârful creionului. Nu era vorba de un fetișism. Mă țineam la suficientă distanță de schematismul ideatic al unora dintre piese și aveam destule rezerve față de tehnica a versificației în altele. Acestea din urmă mă făceau deseori să-mi în fire și nu fără un zâmbet ironic subliniam mențiunea de o dulce gratuitate însemnată de autor la începutul operei. Această piesă este scrisă în perechi de rime care nu se repetă în toată întinderea lucrării. Oricum, asemenea lui Arghezi, în producțiile mele lirice de tinerețe, teatrul lui Ion Luca a exercitat o influență tiranică asupra primelor mele încercări dramatice de amploare, cred că mai puțin în drumuri și mult mai puțin în postumia. O tragedie inspirată de un pasaj din Titus Livius, lucrată prin 1947, pe care, tocmai din pricina atributului lui Ion Luca, foarte evident la o nouă lectură, am abandonat-o după trei acte. Despre autorul Racheriței știam foarte puțin, anume că fusese diacon, era deci un răspopit și că trăia la bacău. Biografic, niceseul amplu al lui Petru Comarnescu despre drama vitalistă a lui Ion Luca Publicat, cred în viața românească, nu spunea mai mult. Invitația Eugeniei Mureșan îmi oferea așadar un prilej aproape nesperat. Se lăsa ușor în serarea, în casă încă nu fusese aprinse luminile. Gazda m-a condus în odaia din față, spre stradă, unde se țineau de obicei ședințele cenacrului papilian. Oaspetele ședea pe un scaunel în fața căminului, încălzindu-se la flacăra potolită a unei movile de țândări. Se pare că Ion Luca nu a depus niciun efort pentru a mă convinge că mă aflu în fața unui bădăran scârbos. Mi-a întins mâna, fără a adixi, să se ridice de pe scaunel, m-a luat de la bun început cu tu și cu mă și părea să se amuze dubitativ și obscen pe seama unui tânăr a cărui castitate era prezumată de o uniformă. Și toate acestea, în prezența suavei amfitrioane, care, într cinstirea evenimentului, deretica mugurile unui candelabru de argint înainte de a-l prinde. La mai puțin de jumătate din vârsta lui și cu cunoștința unui admirator fervent, mă căzneam din toate puterile să rămân politico și convențional, dar puțin mi-a lipsit să nu tântesc o ușă în urma mea, roșu și în ciudat. M-am depășit cu eroism, mai ales după ce gazda, discret jenată de impudoarea orală a idolului, deopotrivă al ei și al meu, a părățit încăperea lăsându-ne singuri. Modul vulgar de a-și domina preopinentul mă dezgustase, dar nu am dezarmat. I-am replicat nu cu dumneavoastră, ci cu dumnata, și am folosit în dialog, nu numai ironia ușor îngroșată, ci și metoda, să-i zicem jiujiț, aceea de a-l răsturna în partea aceastălaltă, trăgând de forța propriei lui replici procedeu care, derutându-l la domolit. Nu știam ce și cât îi va fi vorbite Eugenia Mureșan despre mine, dar el știa că mă aflu acolo anume pentru a cunoaște, în semi-obscuritatea de la început mă izbiseră doar o voce cu foarte neoșărosire moldovenească și de sub sprâncenele stufoase, doi ochi de avolești, ale căror scântei se roteau anarhic ca o spuză apucată de vătrai. Când în sfârșit s-a ridicat de pe scăunel, mă aflam în fața unui bărbat ca la 50 de ani, cu chipul sever și ușor prelung, pruntea nu prea înaltă, părul sărac, trupul bine legat, împrecat însă mediocru, plusă cu fermoar și pantaloni călcați cândva pe la sfârșitul coaternarului, ale căror manșete se răvărțau peste ciubotele butucănoase de pădurar ca botin. Singura alcătuire delicată în ființa lui erau muidile frumoase, netede, cu vegete lungi, elastice, fiind subțiate spre vârfuri. Când și le vârea în buzunare, parcă apunea soarele. Ei și ce ai citit de mine? M-a întrebat el ceva mai omenește. Era mulțumit de vastitatea lecturilor mele și la sfârșit încântat că începusem să-i spun maestre. În cel priveam privea, înțeles că plecată de mult din Bacău trăia singur la Vatra Dornei, într-o vilă proprietate de stat pusă la dispoziția lui pentru sănătate și creație. Se schimbau însă vremurile. Era îngrijorat de soarta operei lui. Oamenii nu înțelegeau că se află în prezența unui geniu al dramaturgiei, se lăsau greu să-i joace piesele, chiar și dobitocul ăsta de Buteanu, de la Cluj, pe care îl pisa de câteva zile fără nicio izbândă. Nu vrea al dracului să-mi promită nimic, iar mie încrapă măselele de parale. Pentru a doua zi, mureșenii m-au invitat la masă rugându-mă să aduc cu mine ceva de citit. În tot timpul prânzului, Luca nu a vorbit decât despre piesele lui și m-a tot provocat să spun și ce cred eu despre ele. Nu e de ajuns, mă, că le-ai citit. Vreau să văd și cât ai înțeles din ele. Firește, nu am ezitat să fac comentarii elogioase pe marginea fiecarei piese în parte și să-mi exprim argumentat admirația pentru o operă atât de originală. Când am ajuns însă la Icarii de pe Argeș, am făcut imprudența de a-mi exprima serioasele rezerve asupra unui poem dramatic care distruge mitul meșterului Manole și reduce totul la răzbunarea unui boer ambițios și perfid asupra femeii care l-a respins. Luca m-a întrerupt cu brutalitate și a reacționat violent cu vocabularul lui bolovănos și cu ochii aceia infernali, care acum nu se mai roteau anarhic și mă străpungeau cu două sfredele de oțel. Țintuit la astfel, observam că el se apăra mai puțin prin contraargumente și mai mult printr-un fals contraatac, acuzându-mă de ignoranță și opacitate. Bietele gazde încremeniseră și de a avea izbuteau din când în când să-i întrerupă torentul de invective, încercând să restabilească armonia. La rândul meu, dând mi seama cumul acesta e absolut refractar la opinia critică pe care o consideră ofensă personală, am sfârșit prin a mă retracta în umilință. Nici de citit nu mai ardea, mai ales care alăsesem nu nis ca Eva poezii lirice inovensive, ci o provocatoare piesă de teatru, drumuri, poedramatic amplu și ambițios. Fusesem totuși programat să citesc și m-am supus gazdelor, la sfârșitul mesei revenit eu însum și stăpând pe propria tonalitate. Am citit actul al patrulea cu speranța secretă că voi fi invitat să continui cu ultimul, dar Luca s-a ridicat de pe scaun și a vărât mâinile în buzunare, a măsurat sufrageria cu pași încet de mai multe ori, apoi i s-a tresat gazdelor. Scrie bine al dracului. Mie nu mi-a adresat niciun cuvânt și așa ne-am despărțit. Aveam toate motivele să cred că aceasta fusese prima și ultima noastră întâlnire, fără să bănuiesc că o afecțiune stranie, contradictorie, mă va ține aproape de el pe durata unui deceniu. L-am întâlnit din nou peste câteva luni, din întâmplare pe un coridor al Ministerului Instrucțiunii Publice, unde el avea o treabă, iar eu o alta. Acum era rândul meu să fiu abătut, de primat. Fusesem exmatriculat din Universitatea Clujană, nu renunțasem la gândul de a deveni medic și căutam pe cineva în sprijinul reluării studiilor. Ardica din numer neputincios. De-a lungul coridorului trecea un ierarh ortodox cu barbă mare și neagră, cu ochi de cărbune și nas îndrăzneț. Era însoțit de cineva și observam cu câtă vigoare își ține pumnul strâns pe mânerul de argint al bastonului. Luca l-a salutat cu o plecăciune, acela i-a răspuns din cap și a trecut mai departe. A ajuns mare, se face că nu mă mai cunoaște," a mormăit el. Dar cine e?" m-am interesat eu. Popa Ion Marina, acum mi se spune Justinian. mi se pare că a și ajuns Mitropolita Moldovei. De unde îl cunoști?" Când el era popă la râmnic, am fost la episcopie de vreo două ori și am citit din femeia cezarului. Era și el de față, alături de episcop. Ce vrei? Acum e mare. Maestre, știi că cineva m-a îndemnat să apelez la el? E om influent și mi s-a spus că ești cinstit dintr-o bucată. Nu te poartă cu vorba. Îți mărturițește de la început dacă te poate ajuta sau nu. Nu am însă pe nimeni să mă prezinte. Treaba ta, du-te de-a dreptul. Eu te-aș prezenta bucuros, dar nu ai văzut cum mi a răspuns la salut? Într-adevăr, l-am abordat pe proaspătul vlădică, acostându-l la capătul celălalt al coridorului, unde se oprise, probabil în așteptarea cuiva. Informațiile mele erau corecte. Ierarhul mi-a răspuns că, cel puțin deocamdată, nu poate face nimic. El era omul pe lângă care, totuși, aveam să lucrez vreme de 25 de ani și care... La un moment dat, avea să încerce potolirea unui conflict între mine și Ion Luca. Acesta m aștepta la celălalt capăt, unde îl lăsasem. dea de vorbă cu un ins care se ivise între timp și m-a prezentat simplu pe un ton de banalitate cotidiană. Ăsta e Valeriu Anania, scriitor, urmașul meu în dramaturgie. Se rostise ca și cum și-ar fi prezentat pe unul din băieții lui. Ăsta e petrică, dintre a cincea, vezi cum îmi seamănă? și a continuat o conversație care nu avea nimic de a face cu literatura. Ascultă, m-a întrebat după ce am rămas iarăși în doi, ai văzut năfra mai iubitei? Nu n-am văzut-o, dar abia am venit în București, dar știu că se joacă la național. Du-te-mă să o vezi, că o joacă bine al dracului. Uite aici o invitație, du-te de seară, poate vin și eu, ne vedem după spectacol. lasă mă pe parveniți, ține-te de scris, tu nu pricep că ăsta e destinul tău? Piesa se bucura, într-adevăr, de un mare succes și a fost ultima glorie publică a lui Ion Luca în timpul vieții lui. Era de prevăzut însă că nu va ține mult afișul. Preferințele criticii se îndreptau către alte genuri de spectacol, se vorbea tot mai mult de brecht, de realismul socialist, de funcția didactică a artei, de nocivitatea lui Titu Maiorescu. Vremea pășea pragul epocii în care o afirmație a lui Tudor Vianu la un coloviu de dramaturgie că o piesă care a doua zi după premieră nu intră și în literatură, nu este o adevărată piesă de teatru, trebuia să fie reprimată prom și brutal ca exprimând o viziune retrogradă asupra artei. Criteriul estetic era în declin. Luca simțea acest lucru. Dar continua să creadă că dramaturgia lui e atât de nouă încât nu-i se poate refuza noului fără ca el să-și dea seama că noul de atunci însemna de fapt o ruptură și că în golul ce se crea între două epoci trebuie să se găsească cineva sau câțiva care să-și asume sarcina continuității cu toate riscurile ei de insucces imediat. Cam acesta a fost subiectul conversației noastre de după spectacol la cină, dar tocmai ideea insuccesului imediat și a așteptării răbdătoare nu-i surâdea interlocutorului meu ca unii acești propusese să trăiască numai din literatură. Pe la 40 de ani, când și-a descoperit vocația pentru dramaturgie, insul acesta care poseda două doctorate magna cum laude în teologie și în drept, avea să părăsească totul. Baroul, catedra, altarul orașului și chiar familia pentru a deveni scritor. Devenise, avea peste 10 cărți publicate, dintre care jumătate în prestigioasa editura fundațiilor regale, patru piese jucate la Teatrul Național din București și alte câteva la teatrele de provincie, era prolific la masa de lucru, manuscrisele se alcătuiau în vrafuri proaspete, dar îi era dat să rămână pentru foarte multă vreme aici.